Бо зважати на погрозливі нахвалки юнака Той же у наше владження не втручався Зрештою сміливо ступив у воду І ми пішли вервичкою один за одним Неквапно переступаючи ногами Стежка виявилася досить тверда але збурена вода пухирилася і видавала із себе супух, який діяв на мене, а може й на інших, запаморочливо. Теодорит же йшов упевнено, хоч і обережно, ні разу в наш бік не озирнувшись. Ясна річ, що ніяких балачок не вели. Часом вибридали на острівця і робили перепочинок. Над нами набридливо і невідступно простувала скрикочучі сорока, і в тому стрекоті також була якась невиясна тривога. Хоч на одному з острівців під час перепочинку теодорит сказав, що ця сорока – перший йому провідник, коли треба бути обережнішим. Ліс, із якого вийшли, швидко згубився із визору, і ми опинилися між болотяного моря. В усі кінці не видно було країв, а тільки напівпрозорі хирляві деревця чи купиння очерету. Над нами велася хмара комарів і боляче жалила в обличчя та руки. На пораду Теодорита ми омивали в ряди годи відсолонені місця водою – від чого болотяний смак стояв на вустах. Але йшли ми поки що без пригод. Стежка нас утримувала, бо Павло був спокійний, важче мався Кузьма. Бо наша подорожня одежа хоронила тіла від комарів надійно, а в нього блага із дірками. А коли вибридав на острівця – то здирав із босих ніг і з голінок п'явок, від чого литки його кровоточили. Але він до такої придебенції звик і начебто відчував від того задоволення. І тепер вважав, що п'явка доброї крові не смокче, а тільки зіпсовану. Щодо комарів він такого переконання не мав. Обличчя і його порозпухали від комариних укусів, хоча він... Змочував їх водою. Час тягся невимовно повільно. Над головою стояло сонце, небо чисте, без жодної хмарини, але спека нам не дошкуляла, бо мокли весь час у воді, яка, хоч і тепла, достатньо нас освіжала. Так ішли цілий день, нарешті вибралася на більшого острівця де назбирали хмизу і нарубали гілок із сухостійного дерева. Запалили вогонь на кострищі, де, певне, не раз палили ватру перегрини, які пробивалися через болото до Святого Микити. Тут зварили кулешу і поїли всі, окрім Теодорита, який сказав, що він їсть тільки самий хліб та воду. Ми хлібом його і пригостили, але і його їв неохоче. Дивно було те, що комарі його не чіпали, хоч мав голі руки, шию і обличчя. Поївши хліба, він стояв, уклякнувши на молитві, але молився не голосно, а подумки. Гоставо ворушилися, очі мертво розширені, шкіра обличчя жовта, як пергамент на якому я стільки написав слів та намалював орнаментів і малюнків. Сорока над головою безупинно скрикотала. В цей час до неї долучилася друга. В подальшій дорожній вже супроводжували нас їх дві. У час цього великого відпочинку Созонт попросив, щоб Теодорит розповів нам ще кілька історій про святого Микиту. Той згідливо кивнув головою і повідав історію про матір преподобного Катерину, яка після смерті чоловіка вирішила розшукати сина, бо він у них одинак і нікому стало вести в Черняхові господарство.